Xartzerako eskola elebiduneko lau murgiltze proiektu badira publikoan zein pribatuan euskarazko irakaskuntza eskaini nahi duten mo, burasoen mobilizazioek segitzen dute, haste arteguntan goizuntan hamagontan elkarretaratzea deitzen dute burasoek hortzaizera gurekin amaide joan ikotena egunnon, Egu benen. Zuburraxo zira, eh? uh, ahur bat ahosan duzu, beste orzai zen, behar eskola delarik beraz. Bon, ala, mobilizazioa gaur, beti mobilizatu behar, hola egiten dugu? Bai, bai, beti mo mobilizatu behar, azkarki, lohtu arte, eta ez, bari madugu lohtzen, behizasiko gira, eluden sartzean. <gülüyor> Molak, legearekin, hainitzaipatu dugu azken asteetan Euskararen babesa Espero zen, konstituzioaren eh, aurkadoala agertu ondoan sistema oso bat dudan emanda, berria jakiterakoan zuek, nola bizi izan zenuten ari zortza izaldeana. Be, biziki kolpe ahondi bat ukandogo, biziki triste izan gira, ase geha unnitz, zenta lehenik legea opastu zen... Eta bizike kontenginena, ginen, zenta ara, sistema on nartua izan zen, ara gure buruan lortu dugu, ara dena konten ginen, eta kolpea kolpe handi batukandugu, jakinez murgilze sistema antikonstituzionala zela, eta aserge handi batukandugu ara. Bai. Nola, nola ulertzen da horako aldaketa bat azkenean uh, batetik bestera handaltzen irelari gauzak. Ebe hori ez bate urektu. Zenta deputate hainitzek hien uh, baimena eman dute, behe gehi haue, eta ara guretako gure buruan legea pasatia zena. Eta ez dugu uh, urertzen zendako hori uh, gilka uh, gero ahidiren. Uh, mm -hmm. uh, Errandu gu, lau uh, eskola bazirela beraz proiektu horrekin, arrosa hor zaize beraz, ziren eskola, idauze mendi, talarraineko eskola publikoek, murgiltze sisteman haidute, ondoko sartzearen zat, baite aierako eskola pribatu katolikoan ere, hor, eh, uh, lau eskola hoien aldarrik beraz, dei egiten duzu esari hor Hama hasteko nazteko, eh, murgiltze sistema. Bai. Uh, Ziek nola asizineztena ortsa izan justuki uh, mobilizatzen? Gu uh, asigira otxailan. Deia duela bi orte nahi ginen hori plantatu, baina zendakita bat eginez, uh, ikusi dugu burasua initzek ez zute uh, sistema hau plantatu nahi. Bo, hene ustez, behar uh, behar uh, hori soberatak aproposatua uh, izan, maitzen, eta gure uh, erakasleak uh, proiektu hori uh, utzi zuten. Uh, diaz, govid istorio hori, uh, ez dugu, haipatu re, govid mm -hmm. uh, eta, hala, hori, uh, utsailana, uh, bigabaieko eta ikasbiko... Uh, em um, Mariandre eta Celine Chevarnekin bilkura bat egin dugu. Uh, Burhaso ikina, Biauzapizekin, Josata Hoxaizekoa, uh, BDT la Cacheliakina, ara uh, ehiena um, istorioak ere kontatzeko. Hara, bilkura bat eginez, uh, fite uh, ulertu dugu uh, proiektu hori gure gaina hartu bihargin uzkela, ez uh, dute aurtena protokolo bat emana elakaslekin proiektu horren muntatzeko. Hara, ene ustez da pixkat uh, gauz osteko, Eta, ejandatate, eh, nahi bat duzie hori plantatu nahi, uh, behar duzie zure gainartu. Beraz, uh, buxasso kolektibo bat muntatu dugu, ara, eta lehenik sendaketa bat egin dugu, ara, buxasso guziak deitu dugu, Gure mobilizazioa, gure indaja erakusteko, eta aurtena pastu da. Hainitzek nahi dute sistema hau plantatuk vreskola. Mm -hmm. Biziki konten eta e, ara, lege hau pasatia zen, biziki kontenginen eta hoja kolpe bat ukanduko gara. Mm -hmm. Bai. Eta zergatik justuki uh, auto hori uh, egindu ze, zendako nahi zenuten, horzaizen beraz ama eskolada eta roxan uh, lehen maila, zergatik uh, azmo hori do gogo hori sortu zauzu azkenean. Be, uh, gu biziki lotiagira eskola horretana, gu orzaizeko agira, biziki lotiagira eskola horretana, guretako ejiko eskola da, eta ara... Uh, Uh, Boko katzen gira ere uh, eskola publikoaren zata, nahi dugu uh, sekbitxu publiko bat osoki proposatu, eta ere, uh, ajo izan biak da, zendako eskola publikoan ere ez da eskuara untxa ikasten, hara? Uh, ez gira bate uh, kontra ikastulendako edo eskola aziendako. Nahidugu, ara, pro... Um, uh, sergibitzu oso bat proposatu eskola publikoan ere. Eta guretako murgiltzi sistema hau... Uh, uh, ara, da oberena eskora ikasteko. Tipidanik, berazulida. Ara, tipidanik. Uh, badakigu uh, ez kunza alda... Uh, Uh, egun guzi zentzunik mm. eta tipitik. Horritarazi behar da, hogei um, ama eskola badirela eskola publikoan eda da, sistema hortan, imertzuan, eme dut zire privatuan, hau da egingo luke hor uh, ondoko sartzean uh, ez lortzea edo, zer blokatzen du hor momentuz uh, ez da lortua ez ondoko sartzerako. Ez, me, deia diaz uh, iriburun ere biziki zaila izanada. Ene ustez zutunai, uh, uh, ara, murgiltze hori eman eh, nahi dute uh, murgiltze sistema hau uh, finitu da in ez dakin nola ara, finida nahi dute bakajik uh, iribidun klasiak eta, ara. Zer, bimila eta emirizia nahi nuan eta irishakien ere lortuzen adibidez? Bai. Eban, uh, zaila izan zen, are, beti borukatu behar da, beti, beti. Eta hortako beraz, hortza izan sari duze itzordua, bada horleku garrantzitsu bat, uh, autetxena sustengua behar duze uh, beriziki bai. ez, no eski? Bai, De... biziki autetxena sustengua behar dugu, eta beste eskoretako ere. Hori da gure indaha, ez gira bakahik frantzisez haiten den bezala, ez gira, gira beha itxasun zian, E, aska, eskola haziak, eskola publikoa, hori da gure gure uh, proiektua denak dute hartzen, uh, denak dute iramaiten, uh, eta haute mm. txak ere, hori hortan uh, kontengira zenta ezta partido politiko batek hori bere gainartu. Edo um, abertzealeak ez dute hori gainak Denak akordira dira hala emozion hori bozkatua izan zen duera bihaste. Euskal Elkargo esko elkargoan eta denak a, ados dira hortan eta hori dagori indaja. Bateratu Serguniz inda gehiago emaiten duela eta bateratuz lortuko dugu. Eskola guztiak bateratuz eta partidgu politiko guztiak bateratuz. Uri da, guri indaja, uri untxada. Eta justuki, uh, zuen ustez lohtuko da, doko sartzerako, ustaila estapenean gira, zertan dira, hor nigozioak badira, edo... Be, ez dakiku pitsik, horretan ez dakiku pitsik. Eh? Uh, ba, da, konfiantza hartu, eta ara, segitu biak da, ez barin bada, hor pasatzen ustailan begiz hasiko gira, Baina, ara, bateratuz, hori, hori uh, uh, behar da segitu. Hala, autetxi guziaka eta eskola guziak, eta ara, lohtuko dugu, uh, zerbait egin behar dugu, hori, zerbait azkajago, baina ezakit zer, baina ara segitu behar da, lohtu arte. Eta autetxeak hori zer dute jola, justuki. Zein daien no jolak. Hora, jina, untxamintzatu, uh, un uh, ara, eta parixe eraino uh, gure deia e eman hori mm. behar dute egin. Ez gira gu parixe joanen, ah, biakaba ira iran, ara, hori da gure beste proiektuan, no, no, ara, biak dute uh, parixe eraino deia hori ere eman hori xauk. Bon, idea da, beraz, uh, aste hartuntan uh, elkarretaratza egitea. Uh, Dei eri uh, daitzen dugu, egitajeri, uh, eskola guziak, uh, amatxi uh, eskualzare guziak ere, zenta ara, bai honan ere, manifestalean ikusi dugu uh, denak uh, lotiak irera, uh, eskualzare guziak orzirera. Alla. Dei egiten dugu, eskualzare guzi eri... Uh, Horza izen din dezatena, gure eskola ina ara gure ohiuka entzun dezaten. Amarretan, itzurduan beratzen. Amarretan, ala. Arrosa horza izen, idauzemendi eta lagaineko eskola publikoek murgiltze sistema nahi dute, ondoko sartzerako, baita aierarko eskola privatu katolikoan ere. Beraz, hori izango da, oiua horza izen, xarri ebe milesker, maidea joan ikotena burasugisa, beraz, eh? gure ekin baitzinen Mi leskak